які приїздили до Олтави приблизно в той же час, коли були вивезені чи викрадені самородки Зайченка. Упізнання відбулося в ресторані «Курені» на третій тиждень роботи і обходу київських ресторанів. Становили нагляд за підозрюваними, але через два дні після їх упізнання вони безслідно зникли. Є підозра, що підірвалися в автомобілі біля цього ж таки ресторану. Точні докази треба ще отримати». Люди за вказаними адресами теж зникли при загадкових обставинах. З киянином зустрітися не змогла. Він тричі вже не виходить на зв'язок. «Прошу подальших вказівок». «Не густо», – подумалось Криворучкові. «Але ж добралося бісове дівчисько до 45-го». «Ха, в ресторані пізнала». «Накажи своїм людям». Поменше по ресторанах шлятися і особливо приростати до якогось одного. Бач, як вони на нас вийшли? По куренях. А там наших завжди повно. Ти не пробував вияснити, бачив їх хто там? Бачили. Я вияснив. І на фотографії упізнали. Приходили двічі з якимось хахалем. От бачиш, на рівному місці прокололи. В тебе все? «Ні», – бригадир поспішав висловитись. «Мені здається, є підозра, ця сестра приходила в Томеп». «Гони як? Розповідай». «Учора в мене була представниця Кіровоградського МП Світлана. Хотіла взяти партію Міноут, але так і не взяла. Я довго згадував, де я чув її голос, чи ніде раніше не зустрічався. І раптом пригадав». Запис на магнітофонній стрічці Дзвінок з Києва Сестри в Астрею Голос дуже схожий Ну, правда, зовнішність ніби інша Я намагався її запросити кудись Вечерочком, але вона відмовилася Після розмови її чекали жигулі Вони швидко від'їхали Номер був заляпаний, теж підозріло Голос дуже схожий а хто був в автомашині? Не роздивилися. Скло тоноване. Після візиту я спробував вияснити в Кіровограді, чи є там таке мале підприємство. Є. Але воно торгує не комп'ютерною технікою, а парфумами. І нікого за минултами в Київ не посилало. А ще вона ніяких документів не залишила, навіть тексти угоди забрала. От я й співставив все, підозріло виходить. Вирішив тринадцятому доповісти. Правильно вирішив. Дуже правильно. За спостережливість хвалю, інформація цінна і буде оплачена. Кінь всі сили на розшуки цієї комерсантки. Бажано її допитати. Я зроблю це сам. Знайдеш? Постараюся, з полегшенням мовив Кашленко. А він нарешті позбувся тривоги. Не знав, як поставляться до його повідомлення. Обійшлося. На дівку він знайде, якщо тільки вона у Києві. А випроводивши бригадира, Білик Криворучко знову втонув у кріслі. Хлюпнув у келешок кон'яку і задумався. «Сестра проявилася». «Угу, це добре. Вона практично нічого не винюхала». Теж непогано. Була в Томепі. Це кепсько. Чого приходила? Раз з непідготовленою версією прикриття, значить не готувалася. А що винюхувала? Знає більше, ніж написала в рапорті. Люди 45-го числилися експедиторами в Томепі. Вона це винюхала? Можливо. Прийшла уточнити... Не інакше. От тобі й дитина. Незрозуміла ситуація з киянином. Тут треба поміскувати. Хоч за вагим і чекав дзвінка, той застав його зненацька. Заспішив до дверей. Тренко швидко прошмигнув до квартири. Добрий вечір, привітався. Проходь до кімнати, моїх нікого немає у селі. У дружини відпустка сам козакую. Сідай до столу, чай питимемо. Завагін пройшов на кухню і повернувся з чайником. А я вже півгодини на вогні тримаю, аби не вистих. Стіл у кімнаті був сервірований на дві персони всім необхідним для чаювання. О, в мене роб є, згадав Завагін. Будеш? Тренко посміхнувся, мовляв, вирішувати справа господаря. Коли склянки були наповнені духмяним чаєм і розібралися, кому скільки треба цукру на склянку, Тринко не втримався і одразу перейшов до справи. «У нас багато новин. Є не дуже приємні. Коротко введу в курс. Але спочатку ось вам прізвища декого з групи лутавських ракетирів. Інга вивідала. Ці причетні до зникнення самородків, а ці – до вбивства Зайченка». Варлюка й сім'ю вирізали за розробкою сибіряків, точніше, новосибірців. Докази вже самі збирайте. Ну, це, так би мовити, позитив. Тепер негатив. В Астреї діє людина з фірми. Вона отримала доступ до наших сейфів, підробивши ключі й початки для сейфів. Знає про Сорокіну і дещо про киянина. «Так...» Залагін стривожено підвів очі на гостя. Їм відомо про Карого? Ні. Ну, ми ж, як і домовилися, ніде про нього більше ні слова. Донесення всі усно при зустрічах. Письмові зберігаю вдома в сейфі. Про не в нас на фірмі взагалі немає ніяких документів. Псевдокиянин зустрічається в кількох розробках операцій і постановочних завданнях. Нагадаю, його вони ще не розсекретили. А от Інгу... Мабуть, її можна вирахувати. На роботу прийняли. Довгострокове відрядження. Можна перевірити. Негайно відкликайте дівчину. В голосі полковника дзвеніла тривога. Негайно. Ти ж знаєш, вони не церемоняться. Тренко заспокійливо звів руку. Ми відкликали. Перед тим дали невеличку дезінформацію. Дозволили викрасти Ну, Вірніше, прочитати останній її звіт, в якому нібито вона визнає фактично провал своєї місії. Я це підтвердив на оперативній нараді і повернув її з Києва. Однак я не певен, чи цього досить. А вирахували чужого? Знайшли, детектив Яловега. Справжнє прізвище нам невідоме, але він попався на перевірці. Всім по черзі давали певну інформацію а потім чекали реакції в Києві. На його повідомлення зреагували. Повернулась Інга, попрацювала з ним. Агент двійник. Тепер сумнівів немає. Простежили зв'язки. Працюю через поштову скриньку. Залишив лист. Забрав лист. Ось адреса. І ще одне. Інга має інформацію, за якою виходить зміни в республіканській талтавській міліції пов'язані з Київською організацією. Це ж як? Не знаю. Інга тільки довідалася, що під прикриттям боротьби з корупцією та організованою злочинністю наш противник